Suraq ibn-i Məlik dala və bu haqda Peyğamba sənəm Suraq ibn-i üçün bir, yəni, kağız yazır. yazır və kağızın üçün yəni, məyyən vəyyətlər yəni, yəni, yəni, verir Peyğamba sənəm sən üçün belə olacaq, belə olacaq və Suraq əhəmin kağızı götürür və gedir. Qaydanda gəlir, yəni görür ki, müşkilə Peyğamba axtarırlar, yəni o tərəfə gedən cəmaata deyir ki, artı o tərəfə gedməyin, oraları mənimsə axtarmışam, oraları axtarmışam, orada heç kəs yoxdur. Əgər onların nə eləsə, yolunuz açılsın ki, peyğəmbəri tapa bilməsinlər. Mən yəni, Suraq ibn bu yerdə bu hadisədə İslamı qəbul edir artıq. Başqa bir rəvayət deyir ki, Əvvəşir deyir ki, yəni bizisiz görməmişdi, yalnız Suraq ibn Məlikə görmüşdü. Suraq nə məlik görmüşdü? Mən arxaya baxanda gördüm ki, bir nəfər gəlir və yaxınlaşanda gördüm ki, bu Suraq ibn Məlikədir. Diyim ki, yalnız yəni, bizi bir nəfər görüb arxımızda gəlir və yəni, bizi yəni artıq görüblər. Peygamber sələm deyir ki, yəni, kədərlənmə, heç sinə olma, Allah da hala bizimlədir, Allah da bizi qoruyur. Peygamber sələm, suraq ebn-i deyir ki, yəni, suraqa, necə düşünürsən, nə fikirləşirsən, o vaxtd ki, sənin başqa deyir, Kisranın, yəni, Farsların, kralının tacı sənin başqa qoyuracaq. Sənin necə gəlir bu? Yəni, Peygamber sələm, suraq edir ki, vaxt gələcək sənin başqa həmin o, yəni, Farsların padişahının tacı səhə başa qoyulacaq. Və Suraq Əbn-i Məlik ilə tərciblənir və deyir, Ömər ibn-i Xattabın vaxtında Kisranın hakimiyyəti yıxılandı, yəni Farsların hakimiyyəti yıxılandı Müslümanların tərəfindən Ömər ibn-i Xattab Suraq Əbn-i çağırır yanına. Suraq Əbn-i Məlik çağırır və Kisranın tacını və əlində bir şey olurdu. Yəni, nəsəhə belə də paçalar ələn tutmursun, ağaç tuturlar, nəsə belə halqı tuturlar. Onu, bir də onun tacını Suraq Ərməlikin başına keçirdir və onu da ələnə taxır və deyir ki, bununla qaldırma, təşbir et, Allahu Akbar et. Və deyil, Suraq Ərməlik də kətçidir. Yəni, baxanda belə dedir ki, bunlar kətçi, deyək yəni, ki, yəni, şanşurhət adam deyildir. Lakin, Allah-u Teala yəni, o cür insanı bu cür yəni, izlətləndirir. Yəni, o cür böyük adamın Yəni farsların hakiməti o vaxt güclü hakimət idi. Məncə farslarda, yəni başqa yerlərə baxanda böyük mədəniyyət var idi o vaxt. Yəni onlarda cür-bür paltarlar, qiymətli əşyalar, yəni gözəl geyimlər hamısı farslardaydı o vaxt. Allahlar o cür bir qəbri yəni bədəvi ərəblərin əli ilə, çöləşən ərəblərin əlindən yəni məhvedir. Və Suraq ibn Məlik yəni, həmin o şey qaldırıb və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi yolda gələndə Məcənnəy yolda gələndə Ummü Məbəd adında bir qadının, Ummü Məbəd adında bir qadının yəni çadırı ilə rastlaşır. Peyamazan gəlir və orada yenilər, həmin o yəni çadırın yanında və həmin qadına yemək isteyirlər. İsteyirlər ki, bizə biraz yemək ver. Qadın üzrxahlıq edir ki, bəs yeməyim yoxdur da, yəni belə bir şey yoxdur. Peyamazan baxır, göyüş yaxınlığında bir qoyun var. Deyir Bu nə qoyundur? həmin qadından soruşur, o qadın deyir ki, bu qoyundu, yəni, obru qoyunlardan, yəni, hörüşə gedə bilmədiyi üçün qalıb burada. Yəni, taqəti yoxdur ki, hörüşə geçsin, yəni, çox zəifdir. Və həmçinin, Peyhvəməzəm soruşur ki, yəni, onun heyvanın südü var, yəni, sağıma olar, deyir ki, yəni, o ayaqsa dayanabilmir, yəni, qoyunun dağınca gedə bilmir, qaldır ki, yəni, onda sud olsun. Peyhvəməzəm bir ki, icazə versəm Həmin qadrın cazib və deyir ki, gec, nə saxsun sənində, yəni, nə saxsun sənində, tapıb ilə yəyərsən bir şey. Peyğəmbas sələm gəlir və əlləri ilə qoyunun döşdərinə əl çəkir və bu vaxt yəni, Allahın adını çəkir və dua edir və deyir, həmin qoyunun döşdəri, yəni, gəlini süddən dolur. Peyğəmbas sələm qoyunu saxır, birinci qadrına verir, həmin süddən saxır belə qadına, sonra yəni oradan, yəni özünə gələn, yəni cəmata verir. Yəni əvvəlcə və o Və deyil, onlar bu südən içirlər və həm də doyur. Və deyir, qabı doldurur verir qadına, iki saxlaya lazım olan. Və həmçinin yani, qoyun da artı yəni südə gəlmişdi, tamam? Sonra peyvəzəm çub gedir. Peyvəzəm sələ yəni həmin yerdən çıxıb gedir. Yəni yoluna davam edir. Təmuz amkədən sonra umumi əbəd gəlir. Qadının umumi əbədin əri Əbu Məbəd adında bir kişi gəlir. Və sütü görəndə təcrüblənir. Sütü görəndə təcrüblənir və qadın peyğəmbərinin yəni, belə etdiyini xəbər verir ki, bəs Məhəmməd belələmişdir. Deyir ki, Allahın da olsun ki, həmin o adam qureşlərin axtardığı adamdır. Qreşlərin axtardığı adamdır. Və deyir ki, bəs onun necə idi? Yəni, heyəti və ya əlamətləri deyir ki, bəs o belə idi, belə idi, belə idi. Yəni, o həmin adam artıq bilir ki, bu həqiqətən də peyğəmbəri idi, burdan gəlib gedib. Və deyir, yenə danışır və deyir ki, yəni, həmin Qurayşın axtardıq adamdır, mən deyir, istərdim ki, ona yola çıxam, yəni onunla yola gedim. Və deyir, imkanım olsa idi, mən gedib ona çatardım və onunla mədiniyə kimi gedərdim o Peyğəmbər əslən yolda gələndə başqa bir yerdə bir çobanla rastlaşırlar. Bir çobanla rastlaşırlar və orada da həmin hadisə, həmin o Peyğəmbər məqəyində qoyundan su çəkməsi açəsi orada da, yəni baş verir və Peyğəmbər orada da yəni çobanın yanında su deyr. Sứddən bir şeylər yeyirlər və sonra yollarını davam edirlər. Həmçinin, məsəl Peyğəmbər gələndə Müsləmanların bir qafiləsini, yəni bir karvanını yolda görürlər. Müsləmanların Şamdan gələn bir karvanını görürlər. Və orada Zübeyir adlı sahaba var idi onun arasında və həmin Zübeyir r.ə. Abbekirə və Pəvməzisinin məhələsinə bir ax köynəy verir. Bir ax köynəy verir. Bu, və Pəvməzisinin və Abbekir gələr bir yer çatırlar. Yəni, burada yolu soruşmaz istəyirlər və soruşurlar ki, Mədənəyə gedən ən yaxın yol E, hansı yoldu? Deyirlər ki, yəni, yaxında bir qəbilə var, mühənən, yəni təhqir olunmuş qəbilə. Mühənən adında yəni, mənası, yəni təhqir edilmiş və ya yəni, sayı hesabı bilinməyən bir qəbilə. Adları belə idi, yəni, ləqəbləri. Peyğəməd səlam gəlir və deyirlər ki, yəni, ən yaxın yol buradandır, lakin yəni, yaxşı yol deyil, deyirlər. Lakin Peyğəməd səlam belə şey fişi verməyir və Cəhəl həmin qəbilənin yanından keçəndə İslamı İslamı onlara dəvət edir. Onları İslam'a dəvət edir. Və həmin qəbilə, iki qəbilə İslamı qəbul edirlər. İslamı qəbul edirlər və Peyğəmbər sallallahu onları hörmət edilmiş iki qəbilə adlandırır. Yəni əvvəlcə adları, əvvəl onları təhkil olunmuş qəbilə. Yəni heçsəs onları saya sala bilmir. Peyğübəz əsələm dəvət edən sonra onlar İslamı qabul edirlər və Peyğübəz əsələm onları mükürəmə, yəni kəramət olunanlar, yəni hörmət edilən qəbirlər kimi adlandırır. Peyğübəz əsələm deyir ki, Mədənədən mənim yanma gələrsiniz, yəni vaxt olanda bir vaxt mənim yanma Mədənəyə gələrsiniz. Və e, Fəzzar və İbn Əsr adlı alimlər öz kitablandırıq rəvaat edirlər, deyir ki, burayıda radiyallahu anh, hü dey Hicrətə gələndə, bir, bir tayfə ilə rastlaşırlar. Bir tayfə ilə rastlaşırlar. Fevmə s. Abəkir deyir ki, ey Abəkir, onlardan soruş, kimdir onlar? Yəni, hansı qəbilədəndir, hansı tayfadan? Abəkir soruşur və onlar deyirlər ki, biz əsləm tayfasındanıq. Fevmə s. Abəkir deyir ki, səlim təyi Abəbəkir, ey Abəkir, artıq sən yəni, təhlükədən qutardın. De çi söz yani hansı qəbilədən yani hansı əsrəmdən dədir? Çünki bir neçə əsrəm qəbiləsi var Deyir ki, biz yani Səhm övladlarındanamıq. Yani babalarımız, babamızın adı Səhmdir. Yani əslənin nəsləri var, ondan biri də Səhm nəslidir. Pərməsən bu vaxt Əbəş Səhm sözünün mənası ox deməyidi. Səm sözünün mənası ox deməyidi. Pərməsən Əbəş dedik ki, ey Əbəşər Artıq oxba da bilərsən, yəni, üstündə qılınca ox gəzlimi, daikdə çoxdur, yəni, Mədiniyə çatmışıq. Və əmçinin revahətlərinin birini deyilir ki, Peyyama s. s. ilə əvbəkir yəni, gəlib coxfədiyan yerə, coxfə yerə çatanda bir dəvə görürlər. Peyyama s. Ki, kimindir bu dəvə? Deyirlər ki, bu dəvə əsrəm tarifasından bir nəfərindir. Və həmin hadisənin sonra Peygəmbər orada, yəni əvvəlki dediyimiz rivayeti orada yəni Burada yəni deyir ki, Peygəmbər orada yəni dəvə görür, ona görə həmin Tayxana soruşur. Həmin Tayxana nə yəni, soruşmaq səbəbi odur. Sonra Peygəmbər əvvəlcə yola hünən gəlirlər. Yəni Mədinəyə yollarında gəlirlər. Və dəvələrinin biri arxada qalmışdı. Peyğabasımın dəvələrinin biri, arxada qalmışdı, yəni gələ bilmirdi, arxada qalmışdı və mədini yaxınlığında Ağuz ibn Abdullah adlı bir nəfərdən yəni, dəvə istirlər və onlara bir erkək dəvə verir. Erkək dəvə verir və öz oğluna deyir ki, bunları bəs mədini kimi apar, çatdırır, yəni Peyğabasımın Əb-Bəkiri. Sonra Peyğabasım əb gəlirlər, yəni nəhayət gəlin mədini çatırlar, Mədinəyə çatmamışdan qabaq, yəni Ənsarlar Elmədinin yəni, əhli artıb birilə ki, Peyğəmbərsəm gələcəyi və hər gün səhər tezən çıxıb, Peyğəmbərsəm gözləyirdilər. Yəni bəzi adamlar deyirdilər ki, onlar çıxıb hündürlüyün baxsınlar, görə Peyğəmbərsəm gəlir. Peyğəmbərsəm gəlməyi də, yəni bu da həftənin birinci günü, yəni Rəbil Əvvəl ayının 13-cüsi, həftənin birinci ci günündə, yəni, Hicrətin 1-ci ilində, Hicrətin 1 622-ci ilin sentyabr ayının 20-sündə sentyabr ayının 20-sündə Peyğəmbər s.ə.v Əbəşir ilə mədənəyə daxil olurlar. Və bunu da bir nəfər Yahudi görür. Bir nəfər Yahudi görür ki, Peyğəmbər s.ə.v öz əshabı ilə, yəni, yandıq ətrafındakilər ilə mədənəyə və yüksək səsən qışqırır və deyir ki, yəni, müsəlmanları Peyğəmbər s.ə.v səbəb Səbəb o idi ki, yəni, mislələr gözləyirlər ki, gün ortaya qədər. O vaxt ki, yəni, hava qızman istəyir olurdu, o vaxtı yani, qaydıb gəlir evlərinə. Artıq, yani, barədə deyilmə mümkün deyildi. Ona bir Yahudi çıxır Ərəb hündür bir elə çıxır gör ki, oradan üçlər gəlir. Və hündür qışqırır ki, bəs, ey Ərəblər, artıq sizə deyir, yəni, gözlədiyiniz bir adam, həmin kimi ki gözləyirdiniz, Yəni sizin babanız, gözlədiyiniz babanız gəlir. Vədir mi samana deyir, yəni çox sevinirlər və Peyğəmbər səmi qarşılama çıxırlar. Vədir ki, onlar Peyğəmbər səmi getdilər və uşaqlar deyir, yəni körpə uşaqların, yəni yaşlı, yaşlı qadınlar belə deyir, Peyğəmbər səmi qarşılamaya çıxmışlar. Və bu vaxtı uşaqlar qışlaçı Allahu akbar, allah Allahu Əkbər, Məhəmməd gəldi. Bəzən bəzən də hamı Səhrəzəvə deyir ki, rivayətlərdə düz yəni bu rivayət haqqında yəni ikhtilaf var. İki belə bir şey oxuyurdular. Talan Əlbədrü Əleyna, Məsniyyətül Vəda. Deyil, bədlə yəni ayın yəni 15-ci günündə çıxan yəni forma yani, tam-kamil formasında da ayın. Deyir ki, ay bizim üzərimizə Vəda sənəyinə, səniyyətül Yəni, yerdir, Piyamasının gələn tərəfdən çıxdı. Yəni, Piyamasının gəlişini ev ki, ayın çıxışı kimi dəyərləndirirlər. Bu acəbə bizim üzələmizə şüqr etmək vacibdir. Mədə Allahu da'in. Biz, biz deyiriz Allaha, Mədə lilləhi da Və bizdir deyiriz Allaha ne iləməliyik? Şüqr etməliyik. Yəni, dua etməliyik. Və bunu, yəni, həcik çox izləyirsiniz orada, mədnədə. Bu ki Çoxsa da və düz rəvayət yəni, edən var. Alimlər təxir ediblər. Yəni bu rəvayət səhih yoxsa yox? Yo, bəzən yəni ayədirlər. Yo, yo. Orda yəni bəzər yəni, söz mənəsı aydımı idi. Vədir Peyğəmbər (s.ə.s) Mədinəyə daxil olur. Yəni Mədinəyə gəlir, artıq Mədinəyə çatır və Mədinənin yaxınında bir kənd olur. Gedir, orada qalır Peyğəmbər (s.ə.s). Qubada. Quba yəni tələfə orada səsələm, 14 gün 14 gün həmin Quba şəhərində, yəni Quba kəndində qalır. Quba, yəni, indi arasında Quba ilə Mədənənin ayırmaq olmur, çünki artıq birləşiblər. Lakin əvvəl, yəni, 1 kilometr km arası var idi Mədnədən. Peyhəməz səsələm, yəni, Qubada qalır və orada Quba məsusini dikirlər. Samanlar həmin yerdə Quba məsusini dikirlər. Sonra Peyhəməz 14 günləndən sonra Əbəkir ilə gəlirlər Mədənəyə, yəni art Kösülər Mədinəyə və Mədinəyə gələndə orada, yəni Mədinənin laf yaxınlığında bir yer var idi. Yəni, Bənu Səlim deyən yəni, taifə idi, onların bir məscisi var idi. Bu məscisdə Peyğəmədə s.ə.v. müsəminlə namaz qılır. Vadinin içində cümə namaz qılır, ilk cümə namazın, təxminən 100 nəfər sahabı ilə cümə namazın qılır. Və deyir, bu deyir, Mədinədə qılınan, yəni Peyğəmədə s.ə.v.in, Yəni, Mədinədə qöldüq üç cüməs idi, üç cümə namaz idi.